Fecr suresi, Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayet. başlayan ve mehriban Allah'ın adıyla, And olsun dan yerine, And olsun 10 geceye, Zilhicci ayının birinci, Yahud Ramazan ayının sonuncu on gecesine,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 Eləcə də, sayısız hesabsız ordular sahibi Firovna, o kəslər ki, məmləkətlərdə tüğyan edir, oralarda çoxlu fitnə fəsat törədirlər. Nəhayət, Rəbbin onlara əzab qamışsa indirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbin bəndələrinin bütün əməllərini baxıb görür. İnsana gəldiyi də, nə zaman Rəbbin onu imtihana çəkib ehtiram etsə, Ona bir neymət versə o Rəbbim mənə ehtiram göstərdi deyər Amma nə zaman Rəbbin onu imtahana çəkib Ruzisini əskiltsə Rəbbim mənə alçaltdı Mənə xor baxdı, söyləyər Xeyr, belə deməyin Doğrusu siz özünüz yetimə hörmət etmirsiz Yetimin haqqını vermirsiz Bir-birinizi yoxsulu yedirtməyə rəqbətləndirmirsiz Mirası halal haramına varmadan yeyirsiz, Qadınların, uşaqların paylarını vermirsiz. Mal dövləti isə lab çox sevirsiz. Xeyr, yer dağılıb parça-parça olacağı, Rəbbinin əmri gəlib mələklər səf-səf duracağı Və cəhənnəmin məhşər meydanına gətiriləcəyi gün, Məz o gün insan öz günahlarını xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamağın ona nə faydası? O, kaş ki mən əvvəlcədən axirət həyatım üçün yaxşı əməllər edəydim deyəcəyidir. O gün Allahın etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz. Günahkarları heç kəs onun kimi zəncirləyə bilməz. Qiyamət günü Allah Taala mömin kimsiyə belə buyuracaqdır: